Вона все зробила, навіть відгуляла уявне весілля, дурна безмозгла баба, яка навіть життя не зуміла прожити як слід, любила не тих, кого слід, і тепер не втече от призначеного їй, бо ще ніхто не втік, подумала. Швидше, швидше, хоча б діти зробити укола, тепер кажуть за штрик, тепер кажуть багато чого не так, і впасти на ліжко, на подушку, хоч би ніхто сьогодні провідувати не прийшов. Він зайшов до палати наступного дня після несміливого ступоту в двері у цій самій курточці і джинсах, тільки тепер з пакетиком в руках. «Доброго дня, шановні!» – привітався. «Доброго дня, Віталія Миколаївна!» «Ви?» – Віталія не знала, що казати далі. «Я насилу розшукав. Я так вас детально описував у реєстраторі, що пані, котра там сидить, зжалилась. Ну, ще допомогла ваша родимка під лівим оком. І деякі деталі, які я вам не видам». «Навіщо ви прийшли?» – сказала Віталія. А навіщо приходять до хворих? Провідувати. Ви дозволите присісти? Сідайте, байдуже, сказала Віталія. Він присів на краєчок стільця. Давайте вийдемо, після довгої паузи, сказала Віталія. Ні, ні, ви те сидіти, заметушилась Софія. Я, троні, прогуляюсь. Вони лишились удвох. Проте мовчання тривало так довго, що. Третім повноправним учасником їхньої зустрічі стала тітка тиша. Мовчазна й жаліслива, незримо присутня, вона, здавалось, намагається слухатись у несказане, намагається щось почути, навіть те, що недоступне йому бом. Раптом Віталія подумала, що тиша ця безсоромна й нахабна, що їй треба позбавити права присутності, бо вона бренить, як єдина струна на зіпсованому інструменті яка не може створити мелодію, але дає про себе знати, заповнює простір. У той же час у Віталії поруч з роздратуванням до цього непроханого гостя, нежданого відвідувача, стала проти її волі наростати вдячність за це мовчання, за те, що він не промовляє якихось необов'язкових слів, якихось фальшивих слів фальшивої утіхи, що не простягає соломенку порятунку чи надії, розуміючи, що нею не порятуєш. «Припхався, той сиди», – подумала вона, – але вже не злобливо. Він посувався на сільці, погасив слова, які хотів відпустити на волю. І Віталія відчула, що настав час випередити його. Вам захотілося мене пожаліти, сказала вона. Пожаліти нещасну, хвору жінку. Чи у вашій колекції не вистачає хворої на рак, приреченої? Він не обурився, навіть не поморщився. Тільки тінь промайнула над лицем, наче от крила незримого птаха, що прилетів цією оселею приречених. Сказав, «Це не ваші слова». Віталія роздратовано, «А чиї ж?» «Вони позичені. Ні, крадені. Ви не така». «Мені це вже казали. Багато хто». Віталія подумала, що до її берега прибило незвичну тріску. Може, уламок якоїсь картини, та все одно уламок. «Я просто прийшов провідати. Мій і не прийти, якщо чесно вагався». І правильно зробили б, якби не прийшли. Бачите? Він змовки знову вагався, Віталія це добре бачила. Ну-ну, подумки сказала собі. Чи йому? Подумки не почує. Бачите? Повторив нарешті. Бачите? Я ж був у тому залі ресторану, де і ви були. Ви? Віталія пригадала. Там сидів якийсь чоловік. Обіда. Сидів у профіль до неї. Потім зник. Коли вона розігрувала в уяві, доні чи не весілля. Коли перебувала десь там у майбутньому... Але в того чоловіка, у нього наче б не було обличчя, не було постави, так, безлика, безмовна фігура, що схилилась над столом, над тарілкою. Чи вона так його сприйняла? Чи то стан у неї був такий? «Ви щось там казали про весілля? Вибачте, я мимоволі почув». «Весілля не буде», – сказала вона. Короткий позорок, і він далі. А потім я проходив мимо, і ви були десь далеко». Я спочатку подумав, що ви когось, і я чекали, і він не прийшов. Але у вас таке було відчужене обличчя, мов би ви уявляли себе іншою жінкою, і вже стали нею, нещасна і в той же час щаслива, і по-особливому натхненна. Я навіть подумав, що ви в уяві танцюєте, а може комусь сповідались? Ви, ви це навіщо? Віталія вигукнула, як могла сердито, а більше розпачливо, бо він вгадав про танець і ще про її уяву, уяву. Вона і справді там була начеб іншою жінкою, не Віталією. Вибачте, ради Бога, він поспішно. І що далі? Далі я стримався, щоб не заговорити, вийшов, почекав неподалік він ресторану і тихенько пішов за вами, а тоді сів у той же тролейбус, що й ви. Як романтично, іронічно сказала Віталія. Шекспір причаївся під ліжком, але я не про це. Що далі буде тепер? «Може, я попрошу, щоб це були ваші перші і останні провідини?» «Що я кажу?» – подумала вона. «Я наче запрошую прийти ще. Я ніби хочу цього нащо? Хто він і хто я? Жінка, який от це лежитий місяць-два?» «Хто ви?» – спитав у голос. «Звичатий учитель історії у приватному виші. Єдиний, хто намагається щось розповісти студентам. «Береште діють за принципом. Ви нам за лікові книжечки з складеними грошима. «Бажано зелененькими. Ми оціночки. А ви, звичайно, наберете?» – доволі в'їдливо, – спитала Віталія. «Як у нас в селі казали, присайбо. Хотів би, але не підіймається. Вибачте. Хочете, вірте, хочете? Ні, справді не вмію. Може, ще навчусь?» – він блідо сміхнувся. Не коло, не вимушено. А саме якось так, блідо, наче б стартою усмішкою. А ще була та усмішка вибачливою, чи що? Цікаво, чи він вміє брехати?» – раптом подумала Віталія – «Уміє, певно, як і всі чоловіки. Хоча Тимур теж не вмів. Не вмів, і що з того? І мама не вміла». «Не вміє, не, не, мама мала, мила раму, рама мила маму, а ми, здається, ми їм язики». «Я вас не заговорив?» – спитав він. «Не знаю», – сказала правда Віталія. «Я, звичайно, вдячна за візит, за співчуття, за те, що ви були в тому ресторані і звернули на мене свою прихильну увагу». Віталія спинила по цік іронії, подумала – для чогось я ще жива? Якщо ви знову стали насмішницею, то рахунок один нур на мою користь. Ви до всього й футболіст був колись. Тут відчинились двері, і до палати вирвався вихор. Олеся. Чемно привіталась до незнайомого чоловіка, перед тим швидко, майже блискавично оглянувши.